În fiecare zi ne batem joc de păsări, de iubire și de mare Și nu băgăm de seama că în loc rămâne un deșert de disperare Ne amăgește lena unui vis pe care-l anulăm în Ne reculegem într-un cerc închis ce nu permite ochilor să admire Neresucint un așternut posac, în doi din lașitate, Mințindu-ne cu guri care prefac în zgură Sărutările uzate. Ne pomenim prea goi într-un târziu, pe nepermis de joasă treptă tristă, Prea sceptici și prea singuri prea pustiu ca să mai știm că dragostea există. În fiecare zi ne batem joc de păsări, de iubire și de mare și nu băgăm de seamă că în loc rămâne un deșert de disperare.